Umístil jsem schránku k hlavě svázaného lovce. Zakřičel a plivnul po mně, avšak jeho slova se v čím dál hlasitějším zaříkání kněží ztratila. Chlad v mé ruce nezmizel, ale začal pronikat do mého nitra, zmrazoval mi krev a vytvářel na plicích krystalky ledu. Kněžka studovala měsíc. Nastal čas! Musím se obrátit ke starobylým v jejich jazyce. Až skončím, vyjmi srdce oběti. napej se jeho krve a zbytek vylej na artefakt. Vytáhl jsem bojovou sekeru, odstranil kožené pouzdro z hlavice a odložil je. Topor byl používáním ohlazený a zesílený železnými pruty. Během generací byl nesčetně krát vyměněný. Čepel samotná byla starobilá, vyrobená z neznámého kovu, který byl ostrý jako nejlepší ocel a však vydržela v majetku mé rodiny už od dob Alexandra Velikého. Zbavila života již mnoho lidí a dnešní oběť bude jen další v řadě. Při takto temném pohanském rituálu však sekera měla být použita vůbec poprvé. Žádné usmíření mě nečekalo. Žádné odpuštění. Po dnešní noci už z nastoleného směru nebudu moc uhnout. Začin, ke kterému jsem se chystal, mě můj lid, země i Bůh navždy zavrhnou. Budiš. Protočil jsem smrtící zbraň v rukavicích. Jsem připraven. Kněžka začala mluvit hlubokým a chraplavým hlasem. Vydávala ze sebe tóny, jaké nikdy neměly být smrtelnýma ušima slyšeny. Nad pyramidou se zhlukovala temná mračna, pohybovala se daleko rychleji než nejzuřivější námořní bouře. Do okolní džungle padaly blesky. Od hor se odrážely ohlušující zvuky hromů. Začaly na nás dopadat dešťové kapky velikosti dětské pěsti. Během okamžiku byla pyramida promočená a postupních stékaly proudy vody. Vzpomínka se začala rozpadat a základy světa popraskaly. Táhle neposlouchej, zašeptal starý muž. Proč? Lepší, abys neměl takový věci v hlavě. Zešilal bys. Vzpomínka probleskla neuvěřitelně rychle. Obřad pokračoval. Kněží dávali temná znamení. Čas se vrátil k normálu. Lepší, teď ti červy nesežerat žrat mozek, až probudíš. Vezměte jeho srdce a napojte se jeho krví, překřikovala kněžka hučení větru a deště. Artefakt se vznášel několik centimetrů nad kamenem. Vstřebal veškeré světlo a zdálo se, že s každým úderem blesku sílí. Symboly se od artefaktu oddělily a točili se ve vzduchu. Zvětšovali se a jiskřili černou energii. Lovec se mi díval do očí. Nebál se, byl smířený se smrtí. Sekl jsem zbraní do středu jeho hrudního koše, přetěl jsem svaly a prolomil hrudní kost. Zastavil jsem se těsně před srdcem. Sekeru jsem dokázal používat s chirurgickou přesností. Příšerně řval. Zaklínil jsem čepel do kosti a použil topor jako páčidlo. Vylomil jsem žebra a vytáhl sekeru ven. Když jsem sáhnul do otvoru, odstranil zbylé maso a odhrnul krev, byl ještě naživu. Dotkl jsem se jeho bijícího srdce, sevřel je a trhnul. Když jsem srdce vyrval, lovec vykřikl a zmítal se v křečích. Pijte, přikázala kněžka. Ne, snažil jsem se z vize dostat pryč. Musíš sledovat, trval na svém starý muž. Musíš učit, tuhle část ne k čertu. Dobře, chlapče, ještě pro tebe naděje. Odhodil jsem stále teplé srdce stranou. V ústech se měl chuť mědi a žaludek se mi z neznámé chuti svíral. Tekutiny, které jsem nalil na artefakt, zdánlivě zmizely, aby byly pohlcené jiným temnějším místem. Artefaktem nyní točily černé linie moci, které pohybem připomínaly hady. Zbývá poslední věc, můj pane, řekla kněžka. A moc nad časem bude vaše. Řekni mi, co musím udělat. Řval jsem do bouře. Byl jsem tak blízko. Dunění hromu pokračovalo, ale mé bojem ostřílené smysly rozpoznaly další zvuk. Výbuchy střelného prachu. Musíte udělat poslední. Překvapeně se zarazila. Korinyha si sáhla rukou mezi ňadra a pohlédla na své prsty. Byly potřísněné krví, která se jí rozlévala pod deštěm promočených šatech. Otočil jsem se právě včas, abych si všiml pancéřovaných mužů šplhajících na vrcholek pyramidy. Většina křesadlových zámků selhala, neboť déšť promočil prach v puškách či uhasl zapálené doutnáky. Vojáci začali používat muškety jako kije. V čele útoku stál kapitán Tral. Úder jeho meče přetěl jednoho kněze vedví. Za jeho zády šli všichni jeho muži. Překvapilo mě, že jsem uviděl i spoustu vojáků, které jsem poslal za zráci. Obrátili se proti mě i nejvěrnější vojáci, které jsem zanechal na úpatí pyramidy. Démoni vstali... Vrhli se do a těžkými kamennými pažemi odhazovali konky stádory do stran. Celý boj se proměnil v jeden velký zmatek plný deště a blesků. Artefakt se točil v síti černých chapadel. Korynyho! Zakřičel jsem, když kněžka klesla na kolena a zvracela krev otevřenými ústy. Poklekl jsem a snažil se ji zachytit, než dopadla tváří na kámen. Zatřásl jsem jí. Co teď? Mluv! Má lásko, přiveďte mě naspátek. Z úst jí vytryskla pěna a kněžka zemřela. Oči se jí zvrátily. Ne, ne, k čertu, k čertu s vámi všemi! Křičel jsem a zahodil její neživé tělo do proudu vody. Mé plány byly v traskách. Bez kněžky jsem nedokázal se starobilými komunikovat. Celá moje zrada a to, že jsem zahodil velení i generálskou kariéru, přišly več. Zavil jsem zlostí a nenávistí. Musel jsem se dostat k artefaktu. V tento okamžik se vzpomínka začala trhaně posouvat vpřed. Zastavte ho! Zabijte generála! křičel kapitán Tral. Byl uprostřed bitvy s jedním z hrozivých démonů. Díky obrovské síle jej dokázal schodit z okraje pyramidy. Zabijte ho! Křičel zvířecky omámený berserkovou zuřivostí. Vojáci mi zastoupili cestu. Omylem jsem zabil jednoho z korněhyných kněží, který mi slepě vstoupil do rány. Vběhl jsem mezi vojáky, sekera s hučením prosekávala obří vodní kapky. Vojáky otřásla surovost mého výpadu. Kůži se měl jako led a čepelí jsem sekal rychlostí blesku. Cítil jsem moc artefaktu. Byl tak blízko, tak hrozně blízko. Rozdrtil jsem nepříteli lebku a odhodil jej stranou. Po zbroji se mi svezla čepel meče. Stačil jsem ustoupit a vrazit útočníkovi sekeru do lebky. S výtryskem krve jsem vypáčil sekeru na svobodu. Pohltila mě zuřivost. Jak se ti muži opovažují zradit mě po všem, co jsem pro ně udělal. Mával jsem sekerou a každým úderem zabíjel a odděloval končetiny. Vojáky jsem likvidoval čepelí hrotem i rukujetí zbraně. Uprostřed prostřed mečů jsem usekával ruce a nohy nových nepřátel. Stehnem mi projela bolest zbodnutí dýky. Nevnímal jsem ji a probodl vojákovi obličej hrotem sekery. Voda stékající z vrcholku pyramidy byla obarvená krví. Světlo pohlcující oltář artefaktem bylo blízko. Musel jsem se k němu dostat. Ostrá ocel mi přetěla zbroj na zádech a otevřela krvavou ránu. Ne! Zařval jsem, otočil se a setnul vojáka, který se opovážil mě dotknout. Mě nemůžeš zabít. Cítil jsem nesmírnou moc artefaktu. Jediným rozmachem jsem zabil dva další vojáky. Cítil jsem na těle další a další sečné rány. Padl jsem na kolena, ale pokračoval v boji. Usekl jsem nohy nejbližšímu muži a když dopadl na zem, dorazil jsem ho. Padl poslední nepřítel. Postavil jsem se na nohy. Pomalu, rozechvěle. Krvácel jsem z mnoha bodných a řezných ran. Na vrcholku pyramidy a na schodech leželi tucty rozervaných těl. Mí vojáci, mí krajané zde leželi mrtví či umírající. Pár metrů ode mě padal do řeky krve a deště poslední kamenný démon. Kapitán Trall klečel na jeho zádech a v ruce křečovitě svíral zlomený meč. S námahou ho odechoval. Po tváři mu stékala krev. Byl skalpován. Lorde Machado, řekl. Kapitáne Tralle, přikývl jsem. Obaj jsme pohlédli na temnotu kolem artefaktu a pak jeden na druhého. Toto se nemá stát, generále můj. Tato černá věc není určena k rukám lidí. Skrze chybějící části obličeje jsem viděl jeho lebeční kost. Díky tomuhle ovládnu svět. Ztracen jste bez své čarodějnice, řekl obr prostě. Kněžčino tělo leželo nahybně opodál. Přivedu ji zpátky, sykl jsem. Do snů mých vstoupili předkové a pověděli mi o plánech vašich. O sudem vaším selhání jest. Cestu temným silám starobilým selháním pouze otevřít máte. Lid můj rozprášen jest. Posledním příslušníkem jeho jsem já. Na ságy starobilé nezapomněl jsem však. Obrovský kapitán se postupně pozbíral na nohy, a třásl se bolestí z černých ohavných zranění. Muž bez odhodlání by zůstal ležet a zemřel. Neprojdete. Nikdy. Opřel jsem se o sekeru a vydal se vpřed. Je můj. Přísahu duchům složil jsem. Artefakt tento až do dnesoudného chránit budu. Žádný člověk do zla jeho nahlédnout a přežít nesmí. Kapitán se otočil a kulhal k oltáři. Je můj! Zařval jsem a mrštil těžkou sekerou do dálky. Čepel se zasekla hluboko do páteře. Byl to smrtící útok. Kapitán padl ku předu do výřivých proudů černé energie. Když se zlo zařezalo do jeho masa, bolestně zařval. Energie jej sežehla, spálila převrátila a vtáhla do víru temnoty. Do jeho kůže se vpálily temné siločáry jako pokřivené zlé a živoucí tetování. Já přísám, že před vámi uchráním jej. Byl pohlcen silou. Bělmo z jeho očí zmizelo a nahradila je ingoustová černě kvílel v agónii. Najednou do vrcholku pyramidy udeřil blesk a vše jasnými barvami vybuchlo, zbrojí mi pronikla bolest a spalující horko. Byl jsem odmrštěn stranou. Padal jsem bezmocně po schodech strháván přívalem vody dolů do temnoty. Zasekl jsem, když mi starý muž dal ruce z hlavy. Opět jsem byl sám sebou. Pyramida v džungli a pekelná bouře zmizely. Nahradilo je tajuplné ticho polského města ze 40. let. Do řekl jsem. Cítil jsem se neskutečně slabě. Co se stalo? Moc dlouho v jeho hlavě, řekl starý muž jemně. Moc namáhavé. Kapitán Tral, to on je potetovaný. Ano, prokletej jako mi ostatní. V těhle věcech se vždycky objeví háček. Jak bys řekl ty, vyjebali s ním. V skutku muset kvůli kletbě pětset let hlídat zlý artefakt není zrovna nejlepší způsob trávení volného času. Je toho víc? zeptal jsem se. Pořád zbývalo zodpovědět několik otázek. Lord Mačado selhal. Ta jeho proklatá milenka koupila ránu do hrudiny než stačili dokončit rituál. Mačádo je ale živej. Jak se stal prokletým? Zbývá poslední malý kus paměti. Myslím, že jen krátce pak byl člověk. Musím ještě ukázat. Musíš mi to ukázat hned, Mordechaj. Když se dozvím, jak se stal tím, čím je, budu vědět, jak ho porazit. Ještě ne, moc velká námaha a odpočinout musím. Zvládnu to, musím být připravený. Ne, chlapče, nejsi připravený, Probuď se, připrav se k boji, dneska mít velký boj. Velký boj? Ano, moc velký. Namířil prsty a jakože vystřelil. Moc boje. Nemáš nějaký další dřevěný hračky, co bys mi mohl dát na cestu? Zeptal jsem se snaději. Kdybych potřeboval usmažit nějaký upíry? Promiň, chlapče. Tou prací překvapil sám sebe. Jak je to vůbec možný? Sice nejsem expert přes fyziku... Ale jak se dají dostat nemateriální věci do materiálního světa? Chlapče, musíš hodně učit. I duch je hmatá, jenom jemnější. Když lovil monstra, já mnohem jednodušší. Stačilo vystřelit prázk, mrtvý monstrum, prostě a jednoduše. Dnešní monstra moc složitý a těžko je zabít. Je nějaká šance, že by se ti podařilo vykutit nějaký další hračky? Pokrčil hubenými rameny. Zkusím, až přije čas, budu mít něco, co pomůže. Teď běž, odháněl mě. Otočil jsem se k odchodu. Poslední věc. Jo, stal jsem bosí ve sněhu a čekal, co z něj vypadne. Ven stý, Mordechaj, podle všeho musím zabít nějaký stvůry. Chlapče, dnešní den, musíš moc se snažit, abys nezemřel. O to udělám. Hain hltal kilometry vysokou rychlostí v nebezpečně malé výšce. Probudil jsem se do ohlušujícího burácení motorů a skladby od Doors Riders on the Storm. Julie spočívala s hlavou na mém rameni. Pramen vlasů ji vyklouzl z přelby a padal jí do tváře. Nežně jsem ho vrátil na místo. Probudila se a unaveně se usmála. Pořád mě držela za ruku. Herbinger nám všem dal pokyn, abychom si nasadili špunty do uší a mohli tak komunikovat a zkontrolovat, že vše funguje, jak má. Budíček, hospálci, jsme deset minut, dva cíle. Skypy se široce vyhejbá Korintu. Jeho lidi mají dohodu s Elfy, že žádnej ork nevstoupí na elfský území a opačně. Přiblížíme se od jeho a přistaneme na dohodnutý mítině. Federálové už sledují naši rádiovou komunikaci a dokonce na nás zaměřili rakety země vzduch. Šupáci zasraný. Doufám, že jim neujede prst na spoušti, řekl Milo. Nesnáším vládu, řekl chladně sem. Připomeň mi, proč s nima vůbec spolupracujeme? Potřebujou nás. My potřebujeme je, odpověděl Herbinger. Nechci být zlá? ale dostanem za to vůbec něco? zeptala se Holly. Záchrana světa mi složenky nezaplatí. Vládní představitelé žádný odměny z Fonasilu dostat nemůžou. Díky tomu, že jsme tady, nám přisknou nejméně asistenci, která u upířích pánů dělá slušný mění. Herbinger vytáhl revolver, zkontroloval náboje, zatočil válcem a opět jej schoval. S Vendikem budu mluvit jenom já. Všichni ostatní se budou držet zpátky. Není vůbec přátelský. Až se objeví prokletej, necháme federály jít jako první. Budem akorát pozorovatelé, ať bojují sami. Pité. Ano, pane. Toho pána si strč do prdele a nech si ho prošéfá. Dověděl se s něco novýho? Je mrdechaj Birejka pořád ve tvých snech? Ano i ne. Viděl jsem zajímavý věci, ale nevím, jak by nám mohli pomoct. Zkus to nějak zkrátit. Rychle jsem ostatním vyložil příběh o lordu Mačádovi a jeho armádě, o starobilém městě, o zlé kněžce, Korinize a temných kněžích, o artefaktu, ceremoniálu, oběti a konečně i o potetovaném muži. Mluvil jsem s ním, řekl jsem před chvílí vesnou. Bylo to skutečný, jel do Montgomery, jde po artefaktu a přísahá, že mě zabije. Je mi jedno, co se o tom chlápkovi říká, alem se neposere z nějakýho 500 let starého vola, řekl jsem. Když se objeví, rozstřílíme ho na sračky, jednoduchý. Ať si to svý kouzelný tetování strčí za klobouk. Já mám taky kouzelný tetování, na zadku mám žábu s Benčem. Nechal jsem si ho udělat v Singapuru. Jak elegantní, řekla Holly. Chceš se na to někdy podívat? Zeptal se, vytáhl z kapsy šňupací tabák a dal si koňskou dávku. Nechám si to ujít, dík. Ještě jedna věc. Starý muž mě varoval. Říkal, že nás dneska čeká velký boj. Neříkal, o co přesně půjde, ale získal jsem dojem, že to bude zlý. To víme. Ještě něco. Ne. Hlí. Prozrať ostatním, co jsme se dozvěděli z archivu, rozkázal Herbincher. Soustřeď se na důležitý věci. Jasný. O konkistadorským generálovi jménem Lord Machado nebyla někde ani věta, našly se ale zmínky o existenci ztracené expedice. Na začátku 16. století se vydala skupina vojáků přibližně do míst, kde Oregano pozdějic objevil Amazonii. O téhle skupině už nikdy nikdo neslyšel. Všechny záznamy o expedici zničil vojenský zprávce ostrova Kříže, jak se tehdy říkalo Brazílii. O ztracené výpravě se zmiňoval i Walter Raleigh ve spisech o Eldorádu. Podle toho, co nám řekl Owen, bych se vsadil, že mluvil o skupině Lorda Mačáda. A co artefakt nebo starobilý? Jen vágní odkazy na velký a hrozivý zlo. Spousta starých lovců se o tom ve svých denících zmiňuje, ale mám takový dojem, že nikdo z nich přesně nevěděl, o co jde. V Berejkově deníku o tom bylo asi nejvíc. Nadpřirozená hruza, jak by řekl Lovercraft, příšerné věci starší než lidstvo samo. Fakt děsní zlo. A artefakt samotný? Berejka si myslel, že je starší než tenhle svět a pochází od jinut. Tuhle část se moc nepochopil. Deník byl psaný polsky a musel jsem použít počítačový překladáč. Není tak snadný se v tom pak vyznat. Při osobním setkání to není o moc lepší, zamumlal jsem. A jako prvního měli ve svým moci starověcí, Midianité pak asi řené. Jak se dostal do Jižní Ameriky, je záhada. Podle všeho propůjčuje svým majiteli moc starobylejch. Ovládání času, prostoru, energie, hmoty a tak. Když se artefakt pokusí použít někdo, kdo nepatří mezi speciální lidi, zemře. Speciální? zeptala se Holi. Myslíš placatý? Ne, jenom mě nenapadlo lepší slovo. Čas od času se objeví člověk, který tu věc může použít. Protože svět pořád existuje, řekl bych, že se to prozatím nikomu nepodařilo. Vejmá lorda mačáda. V z mýho snu, přemýšlel jsem nahlas. Už když jsem pomyslel na černý obelisk v nepřirozené jeskyni, zježili se mi všechny chlupy na těle. Ještě něco, zeptal se Herbincher Jenom to, že když tu věc aktivuje správná osoba, která tady je, ve správný čas, který nastane zítra v noci, a na správném místě, což je podle reje Shackleforda přímo tady, jsme v úplný prdeli. Pokud je zastavíme, zachráníme svět. To by bylo fajn, řekl Milo a vyplyvl pár slunečnicových semínek do papírového kelímku. Mám svět rád. Nechtěl bych, abych ho někdo vyhodil do povětří. Zvlášť, když jsem se zasnoubil. Cože? Tam mě paser, řekl Herbinger. To není možný. Většina jeho týmu reagovala podobně. S kým? zeptala se Julie. Ani jsem nevěděla, že máš holku. Já se vsadím, že vím, řekl jsem. Vsadil bych se, že je to ta malá vědecká šťabajzna, kterou jsme zachránili před zmutovaným ještěrem v Vatemale. Co je vůbec zač? Krtko něco ložká? řekl Milo. Zjevně se ve středu pozornosti cítil trochu nesvůj. Šo studuje neobjevený zvířata. Máme vztah na dálku. Tak nějak jsem mi náhle požádal ruku. Souhlasila. Tak teď to víte. Proč nám to neřekl? Je to skvělá zpráva. Tak nějak jsem neměl čas. To víte, síly zlá, nákladní loď, nemrtví elfové a chrliče a federálové a tak. Přistát vláda dole Přistát teď, ozval se ve vysílačce Skypyho hlas. Dobře, Milo, najít manželku. Teď by měl najít další manželky. Jenom jedna manželka znamená osamělý bojovník. Vezmu to v úvahu, Skype. dostaň nás dolů. Tak jo, týme, je to tady. Dávejte bacha. Žádný voloviny kolem federálů. To říká ten pravej, utrousil jsem. Federálové postavili velitelské stanoviště, které ze všeho nejvíc připomínalo stanové městečko. A to všechno stihli jen za dnešní ráno. V dálce vojáci státu Mississippi blokovali silnici. Členy LM přivítali uniformovaní příslušníci Národní gardy a dovedli je k obřímu zelenému stanu. V něm byl nainstalovaný systém kontroly vzduchu, který jeho vnitřek chránil před chemickými, biologickými a radioaktivními látkami. Páchlo to tam trochu po gumě. Velikostí byl stan větší než většina domů střední třídy. Celou jednu stěnu zabíraly obrovské ploché obrazovky. Řady počítačů obsluhoval vojenský personál nebo obrnění federální agenti. Na některých obrazovkách běžely v reálném čase satelitní záběry oblasti v normálním a infračerveném spektru. Oznal jsem naši helikoptéru stojící na trávě. Zářila světle žlutě a červeně. V jasném spodku rozmístili desítky kamer zabírajících různé části bažiny. Celému cirkusu šéfoval agent Myers. Poprvé, co jsem ho viděl, vyměnil levný oblek za bojovou zbroj. Zkontrolujte záběry z bezpilotních predátorů. Pošlete další letadlo podal řeky Hečí. Ať Alex odkloní veškerou leteckou dopravu. Chci bombardéry ve vzduchu hned teď. Některý, jak nesou na a na jiný naložte průrazný půmy, kdyby byli v podzemí. Kde jsou ebremsy? Jsou na dva dorazej za 15 minut, pane, odpověděl jeden z federálů sedících u počítačů. Projížděj kolem města volnout. Dobře, možná budem potřebovat něco převálcovat, řekl Majers a nervózně si hrál z popruhy na zbroji. Pane, a co poslední možnost, zeptal se jeden z agentů od počítače. Řekněte Pentagonu, ať připravěj B1. Jakou ponese pomů? Máme povolení použít malou taktickou hlavici, 5 kilotun, minimální radiace. Civilní ztráty? Na přijatelný úrovni. Oblast je téměř neobydlená. Výborně, řekl pomalu. Do prdele, oni chtějí schodit atomovku na Mississippi, řekla Holly. Majer se otočil. Poručí k národní gardy, který nás přivedl, zasalutoval. Pane, tady jsou hosté, které očekáváte. Už bylo na čase, Erle, co vás zdrželo? Když si nás tady chtěl mít dřív, měl poslat tryskáč Majersy. Vysvětlil ležárně. Fakt máš povolení používat trmovky, Mám povolení omotat měsíc lany a přitáhnout ho k zemi, když uznám, že je tak něčemu dobrý? Jestli jste si toho ještě nevšimli, někdo plánuje vyhladit veškerý život na téhle planetě. Prezident je ochotný udělat cokoliv, aby se problém vyřešil. Takže ano, jako poslední možnost klidně použiju atomovku. Poslechni, kdy tě vůbec postavili do čela úřadu pro kontrolu Monster? Zeptal se Herbinger. Když jsem tě viděl v Texasu, byl spořád jenom zástupcem ředitelé. Majer zprobodl mého šéfa pohledem, který by většinu lidí zabil. Nevěděl jsem, o co šlo, ale mezi těmi dvěma se muselo něco odehrát. Minulej pátek, odpověděl mrzutě. Jsem šéfem jenom dočasně, než prezident jmenuje někoho jinýho. Zavolali mi a za pár hodin jsem od vás dostal zprávu, že na pevnině přistálo sedm upířských pánů. Pekelnej den. Tak preta seš tak rozmrzalej, odpověděl jízlivě Herbinger. Zvláštní agenci povzdechl. Tak co, zavedeš nás k tomu svýmu Vendigovi nebo ne? Udělám to, ale žádný auta. Jestli uvidí auta, nevyleze. A taky musíte odsunout vzdušnou podporu kostranou. Řekl bych, že nemám na vybranou. Majer spokynul k jedné z obrazovek, na níž běžely satelitní záběry na oblast jasného spodku. Většina oblasti, včetně místa, kde jsme se právě nacházeli, byla překvapivě a neuvěřitelně jasná. Střed obrazovky byl ale zakrytý mlhou. Vybavení za miliardu dolarů a přesto nemám na oblast jasného spodku dobrý pohled. Kamery přestávají fungovat 10 metrů za okrajem bažiny. Nezbývá, než se spolehnout na indiánské bajky. Přece víš, jak to v jasném spadku chodí. Neplatěj tady stejná pravidla jako ve zbytku světa. Vím, tak jo, pustíme se do toho. Na střechu stanu začaly bubnovat kapky deště. Před pěti minutami byla oblaha bez mráčku, řekl mi nervoznělý. Vítej v Mississippi, odpověděl jsem. Muži úřadu pro kontrolu Monster byli připraveni k akci. Všichni sloužili v elitních jednotkách a jejich výcvik daleko přesahoval naše možnosti. Zdálo se, že jejich těla tvoří výhradně nabušené svalstvo a pevné kosti. Můj tým vedle nich vypadal trochu neschopně. Agente Frank si připrav muže, rozkázal Myers, když jsme se blížili k čekající skupině. Když mě Franks uviděl, lehce mi pokynul. Bez emocí se vrátil ke svým žům. Poslouchejte, zařval Franks. Třicet vojáků v černých zbrojích se postavilo do pozoru. Na popruzích jim vysely zbraně, v sumkách zásobníky a výbušniny. Prohlíželi si nás ocelovými očima. Někteří z nich byli po krátkém včerejším střetnutí s LM trochu potlučení. Herbinger se skoval pod nepromokovou plachtu a leda si zapálil cigaretu. Ledová průtrž mračen nás v okamžiku promočila na kost. Dávejte pozor, chlapi. Majer smluvil nahlas, ale spíše než jako vojenský velitel povzbuzující své muže mi připadal jako vysokoškolský profesor během přednášky. Jdem do jasného spodku. Je to dost možná nejnebezpečnější místo na světě. Jakmile vstoupíme do bažiny, musíte být to stražití. V jasném spotku není všechno takový, jak se na první pohled zdá. Je to křižovatka všeho špatného, co je ve znám mesmíru k vidění. Nestřílejte, dokud vám k tomu já nebo agent Franks nedáme pokyn, hledáme Prokletýho a sedmu pírských pánů. Někteří muži začali nervozně bručet a přešlapovat. To jsem viděl rád. Možná to byli tvrdí válečníci, ale zbyl v nich kus rozumu. Nemějte strach, chlapi. Boj nebudem vyhledávat. Teď jdem akorát najít jednu bytost, co v bažině žije. Poskytne nám informace o pozici nepřítelé, se kterým se pak vypořádáme za použití zdrcující převahy, ujistil je Majers. U páni nejsou zas tak silní, když proti něm člověk pošle těžký bombardéry. Možná tam máme svého chlapa, Majersy, řekl chladně Herbinger. Pak máte volnou ruku naběhnout tam a zachránit ho, než dojde k náletu. Nic osobního, ale nebudu riskovat třicet chlapů kvůli jednomu vašemu. Z deseti jedinci, co stojí za mnou, jste se někteří už seznámili. Několik federálů s modřinami mrzutě přikývlo. Jeden z mužů, který zbyl tripa, zahrozil pěstí. Jsou to lidi salém. Jsou tady, aby kontaktovali bytost z bažin a získali od ní potřebné informace. Pak se nám nebudou plést do cesty. Erle, povíš nám o té bytosti něco? Herbinger odhodil cigaretu na zem, protože kouření v průtrži mračen nemělo valný smysl. Jmenuje se Vendiga. Když uvidíte něco tři metry vysokého a děsivýho, nestřílejte. Nasrali byste ho. Nějaký otázky? Zeptal se Majers. Pane, jak s těmi muži máme spolupracovat? Kvůli ním jsou tři naši chlapy ve špitále. Ptal se agent s náplastí přes nos. Když mluvil, díval se na mě. Nemohl jsem za to, že se nestačil krýt. Uděláte, co se vám řekne, odpověděl chladně Myers. Další z agentů zvednul ruku. Co senzorový pole? V jasným spodku nic nefunguje. Vezmem si přenosný vybavení a budem doufat, že když se dostanem hlouběji chytnem signál, ale moc bych na to nespoléhal. Další agent se zeptal. A co roboti? To samý. V jasným spodku se na elektroniku nemůžem spolehnout. Vážně nepotřebujeme, aby některý senzor Selhal zaměnil nás nemrtvejma a poslal ke všem čertům. I za optimálních podmínek funguje software na rozpoznávání nepřátel jen na 80%. Letecká podpora? Dokud si nepromluvíme s Vendigem, nic nebude. V případě nutnosti si můžeme letadla přivolat. Tanková podpora? Ebram si jsou na cestě a zakrátko dorazej. Do větší části bažiny se ale nedostanou, země je tam moc měkká. To jsou poserové, zašeptal jsem. My nikdy nic z toho nepoužíváme. Majo, jak to, že s nám ještě nepostavil zabijáčky roboty? Zeptala se Julie. Stačí vypsat šek, odpověděl. Ty mé, pozor, se řadím. Velení operace přebírá Franks. Zůstanu ve velitelským centru v rádiovým kontaktu. Majers pohledl na zástupce. Tak kudy, Erle? Herbinger ukázal do středu bažiny. Jasný spodek bylo klidné a nepřirozené místo. Malé ostrůvky pevněny byly měkké a zhrádné. Velké plochy pokrývala plesnivá a páchnoucí voda, z níž vyrůstaly pokřivené stromy a trnové výhonky, které dokázaly člověka zle poškrábat. Pod nohy se neustále pletly kořeny a další neznámé předměty, které se neustále snažily nepozorným jedincům podrážet nohy. Hustými korunami stromů propadávaly kapky deště. Bylo brzy ráno, avšak v jasném spodku byla již tma. Vítejte na Dagobahu, zavtivkoval trip. Ty seš hrozný, pako, odpověděla holy. Rozmáčkl jsem moskyta, co mi přistal na tváři. Rozprskl se v krvavý flek. Byl velký asi jako deseticent. Zaklal jsem. Jen počkej, až si budeš sundávat pijavice, řekl jsem. Těchhle sráčů na sobě můžeš mít přisátý celý stovky, aniž bys si z toho všimnul. A klíšťata, nezapomeňte na klíšťata. je, řekla Julie. Zdejší pijavice a klíšťata jsou tak obří, že když se přisajou určitě si toho všimneš. No to je dobře. Zabíjet malý hmyzáky by byla akorát ztráta času. Upravil jsem si anihilátor a zapadl popás do bláta. Agenti se rozdělili do tří týmů, přičemž LM jistila záda. Pohybovali jsme se v kosočtvrcové formaci. Federálové se mezi stromy pohybovali jako duchové. Komunikovali výhradně pomocí ručních signálů. Vycvičení byly naprosto dokonale a na týmech bylo vidět, že fungují jako dobře namazaný stroj. Musel jsem přiznat, že v akci jsou opravdu působiví. Pak jsme tu byli my. O ty vole, viděl jsi, jak je ten hád obrovský? To nebyl hád, ale kmen. Hele, jsou tu nějaký krokodýly? Tady jsou oligátoři, burané. Krokodýly žijou v Africe. Ne, to není pravda. Krokodýly jsou z Austrálie. No, vlastně je pravda obojí. Rozdíl se pozná podle rypáku, viděl jsem to v jednom pořadu o zvířátkách. Začal jsem uvažovat, jestli nemají v úřadu pro kontrolu monster volné místo. Herbinger mě chytil za rameno. Cítíš něco? Ne, jen je to trochu strašidelný. Proč? Už jsi měl s prekletým ty čest a znáš ho líp než kdokoliv z nás. Doufal jsem, že poznáš, kdyby byl blízko. Ty, hele, herle, měl bych na tebe otázku. Jak to, že se nepohybujeme jako federálové? Potichu a rychle. Prostě tak nějak jdem vedle sebe a žvaníme voloviny. V prvnání s nima vypadáme jako amatéři, co? Přikývl jsem. Zkus nad tím chvíli přemýšlet. V téhle branži jsem už fakt dlouho, takže ti prozradím ku svý filozofie odložil samopal Thompson a dřepl si pod větve. Vidíš, jak jsou ti chlapi napjatí? Jak mlčej? Jo, všichni se učili bojovat proti lidským bytostem. Stvůry jsou jiný. Vsadím se, že většina těch chlapů prošla několika boji. Kdybychom šli proti nim, nakopali by nám prdel, protože vědějí, jak bojovat proti ostatním lidem. O včera v noci si s nima ale poradil dobře. Moment překvapení, ouvené. Kdybych to zkusil znovu, nasypali by mi dobři chapitelo Teď přijde to důležitý. Pohybujou se, jako by stály proti bytostem se stejnými smysly, jako mají oni. <tějí> Mám špatnou zprávu. Jestli jsou v téhle bažině upírský páni dávno o nás vědějí, Tichej pohyb slouží k tomu, aby člověka někdo nepřekvapil ze zálohy. Kdyby nám upírský pán chtěl vpadnout do zad, prostě to udělá. Naštěstí existují výjimky. Pokynul ke Skypimu a jeho bratru Edvardovi. Drželi se kousek stranou, hlavy zakloněné, naslouchali okolí a čenichali. Oba orkové byli oblečeni do černého a měli na sobě kukly. Sluneční brýle pro tentokrát odložili. Jejich žluté oči studovaly linii stromů a tmavou vodu s velkým zájmem. Skypy nesl starou AK-47 ozdobenou peřím a kostmi malých zvířat. Edward měl prázdné ruce, ale na zádech měl připnuté dva krátké meče. Vypadal jako ninja. Jak to, že et nemá kvér? Neumí střílet. Těhle chlapi nám slouží jako systém včasného varování. Když Ed sáhne po meči, připrav se. Orkové umí vycejtit jiný věci než my ostatní. A co ty? Zeptal jsem se se vší vážností. Herbinger podle všeho uměl věci, které nebyly úplně běžné. Já? Já mám akorát pár zkušeností navíc. Nespoléhej na to. Zpátky k tvé otázce. Víš, jaký je hlavní rozdíl mezi náma a federalama? Oni se takhle chovají vždycky. My zažitý stereotypy nemáme. S výchování umíme přizpůsobit situaci. Když potřebujeme být potichu, jsme potichu. Když potřebujeme být rychlí, jsme rychlí. Ale je tu ještě jeden zásadní rozdíl. Víš, jaký? Je to banda kokotů. Kromě toho, Chvíli jsem nad tím přemýšlel. Viděl jsem, jak jeden z federálů prochází kolem zhluku pokřivených stromů. Nervózně okolo nich cupital hlavní F2000 trhal ze strany na stranu. Pak si všiml malého zvířátka. Odechl si a rychle šel dál. Některý se bojej. Bingo, jsou potichu. Ale to znamená, že nemůžou mluvit se svým týmem. Jejich mysli jsou zcela soustředěný na okolí. Jestli jsi si ještě nevšiml, procházíme jedním z nejhorších míst na světě. Takováhle bažina ti vleze na mozek. Začneš koutkem oka vidět různé věci. Všimneš si duchu a teď nemyslím přátelský duchy, co máš ve svý hlavě. Mám na mysli zlý duchy, co žárlej na živý bytosti a chtěj, abys byl ve stejný prdeli jako oni. Federálové jsou čím dál podělanější a nervóznější, začíná si s nimi zahrávat vlastní mozek. Když přijde na věc, my budem v klidu. Přesně proto se v mým týmu vykládají hovadiny. Odpoutává to pozornost od tady toho. Pokynul jsem k sichravé temnotě. Když jsem se soustředil na bažinu, cítil jsem chlad a mráz, nekonečnou nenávist a starobylé zlo ležící v kalné vodě. Odvrátil jsem zrak a vrátil se k týmu. Hej, já jdu s váma. Šli jsme dál promáčením všudy přítomným blátem a mrholením. Bylo léto, ale v jasném spodku byly tak čtyři stupně nad nulou. Pod těžkou zbrojí jsem se třásl zimou. Nezáviděl jsem menším lovcům, kteří neměli tukový obal jako já. Ha, kdo se směje teď, hubenouři? Čím hlouběji do džungle jsme se dostali, tím nás obklopovala větší tma a méně přívětivé prostředí. Po hodině chůze to konečně zapraskalo ve vysílačce. Již dříve jsme se naladili na zabezpečenou frekvenci federálu. Tady tým Alfa, máme kontakt. Na Malém ostrově vidíme nějaký chatrče, 100 metrů jižně od nás. Zdá se, že tam někdo žije. Z chatrčí vychází světlo a jsou vidět hořící ohně. Přepínám. Náš tým se zastavil a čekal na další informace. Využil jsem příležitosti k nastříkání další vrstvy repelentu na odhalené části těla. Tady, Helta, odpověděl Majers. Prověste to. Postupujte opatrně. Přepínám. Herbinger se zamračil a nastavil nos do větru. Náš velitel si s obavami prohlížel okolní bažinu. Pohlédl na Skypyho a Edvarda. Orkové rovněž větřili. Skypy zavrtěl hlavou. Herbinger promluvil do vysílačky. Ignorujte Tereské, s týmem Alfa. Nenavazujte kontakt. L.M., vypadněte z mý sítě, vyštěkl Majers. Jakou mají barvu světla v těch atrčích, zeptal se Herbinger. Vsadím se, že jsou zelený. Eh, no, tady alfa, světla jsou zelený. Opakuju, zelený, přepínám. Stáhněte se, alfa. Stáhněte se, jestli nechcete, aby vám vysály morek z kostí. Tady delta. Alfo, ignorujte rozkaz a proskoumejte oblast. přepínám. Majersi, ty tupí hovado, stáhni svý chlapy, jinak přijdeš o tým. Tak ztratíme celý den pojem s věcma z toho ostrova, který s celou věcí nemají nic společného. Alfo, poslouchejte, jestli vkročíte na ten ostrov, je po vás. Než se tam dostanem, budete stažený z kůže a vaše oční volvy poslouží jako zákusek. Přepínám. Co jsou zač, herle? Zeptala se s jistými obavami Julie. Herbinger jen zvedl ruku a čekal na Majersovu odpověď. Uběhla minuta. Tady, Alfa, co máme dělat, pane? Přepínám. Konečně Majers odpověděl. Stáhněte se, Alfa. Prozatím budovy ignorujte. Zaznamenejte GPS souřadnice pro budoucí prověření. Přepínám. Jestli tam půjdete, bude to váš pohřeb, řekl Herbinger do vysílačky. Co jsou zač? Zeptal se nervózně Trip. Jsou to Humboldti, vysvětlil. Většina lovců se na sebe zmateně podívala. Pouze starší lovci s pochopením přikývli. Maj rádi svůj klid, to je celý. Tým Alfa má štěstí, že na ostrov nevešel. Humbolti nenechávají vetřelce odejít. Nikdy. Ne, Erle, na něco zapomínáš. Máme velký štěstí, že jsme na ten ostrov nenarazili my. Opravila je Julie. Svý území kvůli Alfy opouštět nechtěli. V týmu jsou sami chlapy. Kvůli nám by ale možná udělali výjimku. Co ti myslíš? zeptal se tišet ryb. Humbolti mají v poslední době velký nedostatek plodných samic, odpověděla Julie. Rychle zkontrolovala zbraně. Holi, jestli tě někdy napadnou divně vypadající lidi se zelenou aurou, nech si poslední kulku pro sebe. Myslela to vážně. Kde vůbec jsou? zeptala se Holly. Pozvedla vepr 308 a prohlížela si okolní stromy. Spíš by se směla ptát, co vůbec jsou. Tohle historku se ale schovám na chvíli, až budeme stát na teplém slunečném místě. Pojďte, týmé, plejtváme denním světlem. Někde v dálce byla podivná zvířata. Hodiny ubíhaly a my se plahočili bažinou zla. Moc daleko jsme ale nedošli, protože jasným spotkem se pohybovat rychle nešlo. Bylo odpoledne a déšť neustával. Hladina vody stoupala a terénu, po kterém by se dalo chodit, povážlivě ubývalo. Až příliš často jsme se museli prodírat temnotou, v níž nám po botách sahaly neviditelné věci a bláto stahovalo dolů. Tou dobou už jsme byli všichni natolik zabahnění, že bylo těžké poznat, kdo je kdo. Menší lovci to měli ještě těžší. Často se museli brodit vodou, která jim sahala až po hrudník a tak drželi zbraně nad hlavami. V jednu chvíli lí zajel pod vodu a nevynořil se. Sem pro něj skočil a vytáhl ho. Líka kašlal, dusil se a přísahal, že ho kořeny nechtěly pustit. Povšiml jsem si, že nálada ve skupině je čím dál horší a pochmurnější. Čím hlouběji do jasného spodku jsme zacházeli, tím měli lidé méně vůle bojovat a žít. Bylo to vážně hrozné místo. Cítil jsem, že nás něco sleduje. Pod oblečením se mi procházely neznámé druhy hmyzu. Stát, rozkázal Herbinčer. Tým uposlechl s nachystanými zbraněmi. To je ano, rozhlédl jsem se. Viděl jsem tu samou šedočernou tmu a zmutované stromy, jaké jsem sledoval celý den. Hrozně nerad bych se tady ztratil. Ano, všichni buďte sticha. Žádný rychlý pohyby. Na Vendiga neměřte. Sáhl po vysílačce. Franksy, zastavte se, jsme na místě. Navážu kontakt. Tady Delta, chci, aby tamí chlapi šli s váma. Přepínám. Majersův hlas byl nezřetelný a předšum sotva slyšitelný. Alfa, bravo, zajistěte perimetr. Charlie se mnou. L.M. stůjte. Přepínám. rozkázal Franks přes vysílačku. O skvělý, nejmilejší osoba na celém světě, mumlal jsem. Budem trávit čas s mým kámošem Franksem. Jazykem jsem mimo děk zajel do děr v dásních, ze kterých mi předtím vyrazil zuby. Na byrokratický vražednej stroj není tak špatnej, řekl Trip. Slyšel jsem, že jednou nechal zapálit autobus jeptiškama, protože se myslel, že je na palubě zombík, dodal jsem. Ne, byl to autobus plnej syrotků, opravil ho majlo. V tým psychopatickým smyslu je vlastně docela přitažlivý, řekla Holly. Fuj, odpověděl jsem, to je nechutný. Hele, některým holkám se prostě takový hovězí typy líběj. Mrkla na Julii. Bylo mi jasné, že tváře naší ostrostřelkyně museli pod nánosem špíny zrudnout. Já sám bych neřekl, že jsme si s Franksem kromě svalů nějak podobní. Já jsem byl totiž mnohem hezčí, aspoň ve svých očích. Řekl jsem tichá. Napomenul nás Herbinger. Tým se uklidnil. O pár minut později se z mlhy vynořili vojáci z týmu Charlie. Franks vypadal pod vrstvou bláta a všemožných rostlin jako strašidlo. Udělal několik rychlých signálů rukama a vojáci zmizeli mezi stromy. Fajn, zavrčel a klekl si do bláta k mému týmu. Nikdo nic nedělejte. Půjdu támhle. Herbinger ukázal na malý ostrůvek, který byl natolik vyvýšený, že na něm snad bylo sucho. Hned se vrátím. Frank si, snaž se udržet svý chlapy pod kontrolou. Bez obav, konstatoval tichý muž. Herbinger přikývl a rychle se vzdálil. Když to bylo možné, přeskakoval z jednoho kusu jakž tak čtvrdé půdy na druhý. Co tvý břicho? zeptal se Frank a prohlížel terén. Obolí, co tví koule? zašeptal jsem v odpovědi. V pohodě. Přehodil si pušku z jedné ruky do druhé. Posledního chlápka, co se mě tam snažil kopnout, jsem zabil. Ohale, sráči, jestli chceš znát můj názor, praštil jsi mě víckrát než já tebe. Sklapnete už vy dva, zasykla Julie. Herbinger došel na ostrov. Pověsil samopal Thompson na větev stromu, odložil revolver a granáty a nakonec zabodl lovecký nůž do pařesu. Zbraně nechal být a pomalu stoupal po tém kopci vzhůru. Na vrcholu se posadil do tureckého sedu zády k nám a čekal. Asi je to teď blbá otázka, zašeptal Trip. Ale co je Vendigo vůbec zač? Šaman prokletej za spáchání neodpustitelného zločinu lidožrouckého charakteru je odsouzený navždy kráčet po povrchu země a střežit zemi původních obyvatel, odpověděla tiše Julie. Je to hroznej osud, važina stichla, přestalo pršet. Neustálé kuňkání a cvrlikání oboj živelníků ustalo. Slaboučké světlo, které prosvítalo korunami strmů, zmizelo a my se tak odstli v téměř naprosté tmě. Po zádech mi přejel mráz. Vše bylo neskutečně sterilní a neživé. Z druhé strany kopce se pomalu vynořila tajuplná záře, která osvětlila zcela klidně sedícího herbinčera. V nepřirozeném světle se cosi pohybovalo. Bylo to obrovské. Bylo to neuvěřitelně vysoké, ale překvapivě štíhlé. Viděli jsme pouze přes tři metry vysokou siluetu z rozevlátých kožešin, z jejíž podlouhlé hlavy vyrůstaly jelení parohy. Mimozemská postava z nočních můr nepatřila do tohoto světa. Věc se postavila před Herbingera. Velitel našeho týmu se nehýbal. Uvědomil jsem si, že se mi tají dech. Bytost z parohy stála bez hnutí. Dlouhé končetiny měla těsně přitisknuté k tělu a tak jsme netušili jaký nepřirozený tvar mají. Do tváře jsem Vendigovy neviděl a byl jsem za to rád. Nedalo se poznat, jestli spolu rozmlouvají. Na ostrově se začaly pohybovat další obrysy. Hned za okrajem jasného světla stály zavalití obři s dlouhými chlupy. Zpoza vody k nám dorazil příšerný zápach. Začal se mi zvedat žaludek. Po pár minutách ticha se Vendigo otočil a z ostrova odklouzal. Chlupaté stvůry odkráčely za ním a zmizely v bažině. Šedé světlo pohaslo. Opět nás začal skrápět déšť. Světlo se pomalu vrátilo do původní podoby a žáby začaly kunkat. Život v Bažině se vrátil k normálu, tedy alespoň k normálu na poměry jasného spodku. To byl Vendigo, řekla nám Julie. Ty ostatní věci byly skunk opice, Bažiní Jetiové. Vendigo je chrání, drží je mimo náš svět. Proto jsem nechtěla, aby sem tví lidi přišli a vyhodili to do povětří, kývla na Frankse. Jsou to jenom velké opice, zavrčel federál. Julie se chystala něco odpovědět, ale pak se akorát kousla do jazyka. Hádat se s Franksem bylo jako mlátit hlavou do železobetonové příčky. A sakra, řekl jsem, tohle nevypadá dobře. Jakmile tajemná bytost zmizela, vyskočil Herbinger na nohy, sklouzl se z kopce, popadl zbraně a co nejrychleji běžel k nám. Je to pest, křikl naším směrem. Alfa, Bravo, Potofost, rozkása Franks.